Köszöntöm Önöket, Bányai Géza vagyok. Mai vendégem, dr. Fülöp Sándor, fogorvos, de azt hiszem, hogy nem sokan vannak, aki ilyen néven ismerik. Én sem. Én is tulajdonképpen a nevét csak most kérdeztem rá, hisz legtöbben Gunagriha néven ismerik, Sicsimójnak a talán legrégebbi magyarországi tanítványa, de lehet, hogy a, a tanítványok között is egyike vagy a régebbieknek, ugye? 22 éve hagytam itt. Néhány héttel ezelőtt talán emlékeznek, hogy talán másfél nappal ezelőtt volt egy sicsi lélek koncert, és annak kapcsán ö, jártak itt a sicsi alapítványtól ketten is egy nagyon érdekes beszélgetést folytattunk, és akkor kaptam ezt a könyvet, amit te írtál. Melyik a címe az, hogy Sors Navigátor. Nagyon érdekes könyv, mert tulajdonképpen egy Mesternek a tanítását írod le a saját élmény alapján vagy élményszerűen. Sokban különbözik ez a könyv azoktól a tanítókönyvektől, amikkel én eddig találkoztam, ahol általában vagy nagyon szikára megpróbálják összefoglalni egy tanításnak a, a lényegét, vagy kifezetten régi írásokat idézve próbálják bemutatni a spiritualitást. Te pedig ebben a könyvben legalábbis számomra úgy tűnik sokkal inkább a saját tapasztalatodat adott hozzá, és azt, amit a mesterettől kaptál, és ennek van egy nagyon érdekes, izgalmas kombinációja, mert ez mutatja azt, hogy valami élő dologról van szó. Úgyhogy én azt szeretném, hogyha bizonyos részeit, néhány gondolatot majd a ö, hallgatóink is ö, megismerének abból, hogy tulajdonképpen egy ilyen fajta kapcsolatban, amit egy ember egy indiai mesterrel ö, való együttlétből vagy a tőle való tanulásban kap, ezt e, hogyan őrzi meg, vagy hogyan tudja továbbvinni, vagy hogyan marad ez az egész dolog életben. És hát azt is tudjuk, hogy e, Sicsi Moly néhány évvel ezelőtt e, elhunyt, eltávozott, és azért kíváncsi vagyok arra is, hogy az a tanítványi csoport, vagy sereglet, aki, aki itt maradt nélküli, azok vajon hogyan képzelik a jövőt, hogy egyáltalán egy e, egy, ö, kell, hogy maradjon-e egyáltalán valami olyan, hogy mondjam szervezet vagy bármi, ami, ami, ami ö, megörökíti ezt, vagy pedig ö, majd meglátom, mert kiderül, hogy ez hogyan is él tovább. Hozzáteszem ezt azért kérdezem elsorban, hisz, hisz itt nyugaton, nyugat-európában mi azért hozzá vagyunk szokva ahhoz, hogy ha valaki meghal, akkor hát lesz neki egy emlék intézete, vagy ha lételozott egy szervezetet, mint egy alapít, akkor lesz egy szervezet, ami tovább akar élni, és ez a szervezet nagyon fontosnak fogja magát érezni, hisz ez az egyetlen letéteményese a résztvevők szerint a, egy, egy hagyománynak, vagy tanításnak. Hát ilyen szervezet létezik, uh -huh. és ez a szervezet ami mi szívünkben él, uh -huh. és ami minden mindennapjainkban él. Ugyanúgy, ahogy a könyvnél mondtad, hogy tulajdonképpen ez a könyv abból született, hogy én azt írtam le annak a filozófiának az alapján, amit Stritchin tanít, amit én élek. És ahogy ő megváltoztatta az én életem, azok a fázisok benne vannak, és azok a dolgok benne vannak. Tehát tulajdonképpen egy gyakorlatra megy az egész dolog. Szítsimói filozófiája most egész magasról indulva ki, hogy a, ő azt hiszi, illetve mi azt valljuk, hogy az ember elérhető tökéletességet, és hogy az ember sajátjának és megvalósíthatja a végső célt. Na most, ha ezt mi valljuk, és elkezdjük élni, akkor annak egy eredménye kell legyen, hogy ez igaz. Ugye nagyon sokféle elmélet van, de az elmélet mindig akkor lesz valami, hogyha az próbára összük a gyakorlatban, és hogyha az a gyakorlatban beválik. Na most én úgy látom a, az én életemet, a személyes tapasztalataimat, azt a 21 évet, vagy 20 valamennyi évet, amit vele éltem, hogy ez egy nagyon erős bizonyíték annak, hogy ez a dolog él és működik, és ezzel a könyvel én tulajdonképpen ezt akartam közölni. Ugyanakkor pedig azt akarom közölni, hogy az a, az a filozófia, amit vallunk, az megvalósítható. Tehát az ember rendelkezik már eleve születésétől fogva azzal az eszköztárral, ami neki ahhoz kell, hogy a, a fejlődésébe, a spirituális fejlődésébe, a belső fejlődésébe a tökéletesség fele biztosan tudjon menni. Persze ez aztán gyakorlatra lefordítva, így nagy szavak meg minden, de itt egyszerűen csak arról van szó, hogy tanulj meg boldog lenni, semmi másról. Mert ugye egy boldog ember, vagy egy boldog helyzet sohasem kezd háborúzni egy másik boldog helyzettel, vagy boldog emberrel. Mindig csak a megelégedetlenség sötétsége az, ami megtámadja a másik elégedetlenséget. Tehát, hogyha elégedett vagy, és hogyha magadban ezt fel tudod építeni, akkor akkor béke van, és itt erre megy a dolog. Te benned mennyire volt benn az elégedettsége a könyv alapján, ugyanis úgy tűnik, hogy te egy, hát mondjuk úgy, hogy sikerember vagy, vagy voltál, hisz azt írtad, hogy Erdélyből elmenve, nem mondom, hogy eljöve, mert Bécsbe kötöttél ki, tehát keresztül mentél Magyarországon, Átmenve. átmentve, ott kötöttél ki, és nem tudom, hogy ott is fejezted be az iskoláidat, de ott lettél fogorvos. Igen. És ott is praktizálsz, és te ott ismerkedtél meg a dolgokkal. És azt írtad, hogy kifejezetten mm. törekedtél arra, hogy, hogy sok pénzt keressél. Ez egy nagyon fontos dolog volt, hogy az egzisztenciádat megterept. Te egy te már egyfajta sikerből Indulták ki akkor hol az elégedetlenség? Jaj, az ember, pénztől nem elégedett. De, de azt hitted az elején biztos. Na jó, hát én is, mikor ezt meg kell fogalmazzam, hogy hogy, meg mint voltak a dolgaim, akkor mindig elmondhatom, hogy én mindig nagyon hittem Istenbe, és az én Istenem neve négy betűből lát, hogy pénz és arra, annak hódoltam, meg azért értem, meg mindent, és futottam a pénz után, és mint többet nyerni, és minél jobban futottam után, annál távolabb került, és amit megszereztem, és mindig elveszítettem. Úgyhogy a, az azért nagyon jól megvan rendezve a világban, hogy, hogy az ember e, nem tud boldog lenni a pénztől, vagy legalábbis csak a pénztől. De, a pénz végül is most jön hozzám, mikor nem futok utána. És ez sok mindennel így van az életben. De most én nem voltam megelégedve. Én Erdélyből, mikor eljöttem, én úgy képzettem el, hogy a hazugság földjét ott hagyom, és csak az igazság lesz, ahol élni fogok, meg kolbászból van a kerítés, meg mindenféle, ugye a nyugati álom, amit mi akkor elképzeltünk, vagy láttunk, és hogy ott az emberek mások. Hát az emberek nem mások, a rendszer más, de az emberek nem mások. Viszont utána rájöttem, miután becsaptak egyszer-egyszer-háromszor, és milliókkal kerültem be a, a vízszint alá, hogy tulajdonképpen nem jó, hogy én élek. Túl naív vagyok, és akkor megtanultam, hogy legyek olyan, mint a többiek. Úgyhogy akkor, mivel értelmi képességem volt hozzá, ehhez nagyon sok embernek van, <gül> megtanultam, hogy kell más becsapni, mielőtt neki még csak eszébe is jutna, hogy engem becsapjon. Hmm. Ne ez ilyen székely kopészság, vagy mi ez? Nem, ez egyszerűen ez csak a... alkalmazkodás az uh -huh. élethez. Viszont én nem voltam boldog vele, uh -huh. és ha nem vagy boldog, nem vagy elégedett. Tehát elégedettség nincsen akkor, hogyha nem vagy boldog. Úgyhogy én így kerültem aztán oda, hogy elkezdtem belső dolgok után kutatni, de hát ez is mint egy véletlen volt, mert a hipnózis során kerültem én oda, hogy Szicsimonynak egy könyv a kezembe került, ami aztán megragadott, ami azt üzente nekem, azt mondta, hogy te légy olyan, amilyen te vagy. Légy az, aki te vagy. Éld azt, aki te vagy. És mindegy, hogy a világ milyen, meg hogy viselkedik, te sohasem azt néz, te mindig csak befelélel, reflektálj, magadot néz, és a belsőddel foglalkozz, azt tett tisztával a te valóságodat, amit a te szíved diktál, nem amit mások diktálnak, nem amit tőled elvár a világ, hanem azt, amit te vagy, aki te vagy, akkor minden megváltozik. Kívül is az életedbe. Itt egy, egy, hadd legyen nekem egy kicsit ilyen kellemetlenkedő kérdésem. Néhány nappal ezelőtt a rádióban valamelyik egyháznak, református egyháznak a ö, műsora volt, és ott kifejezetten azt mondta a, a prédikátor, hogy hogy a főleg a keleti valásokban hát mindenki csak magának él, és az önmegvalósításra törekszik, de bezzeg mi másokért akarunk csak cselekedni. És hogy azzal kell kezdeni, hogy másokért, mindig másokért, és csak utána saját magadért. De te mintha ennek pont az ellenkezőjét mondanád, legalábbis az avatatlan fül ezt fogja hallani. Ez így is van? Én azt mondom, Hogyha te, ezt te nem vagy. De azt hogy ez egy önző dolog, azt is hozzáteszem, okay. hogy élesebb. Tegyük föl, igen. Jézus is hova tűnt el? Visszavonult, magával foglalkozott. Minden prófétának volt egy időszak, amikor visszavonult. Minden ember be kell magába, ahhoz, hogy magából ki tudjon hozni valamit. Én azt mondom, hogy ha nem tanulod meg önmagadot szeretni, és igazából benned nincs meg a szeretet saját éned iránt, és a legmélyebb belső éned iránt, hogy tudj más embert szeretni? A vallások, ugye a kereszténységnek nekem a legnagyobb célja, és a legtökéletesebb, amit mondanak szerest fele mint önmagadat. Hogy tud fele úgy szeretni, mint önmagadat, hogyha az önkétségeiddel, a saját boldogtalanságoddal, a saját problémáiddal, a saját magad ítélésével elítéled magadot, mert, mert nem tartod jónak, mert bűntudatod van, mert ehhez, mert azt csináltam a múltban, ezt csináltam. tehát amíg magadban nem vagy magabiztos, nem tanultad meg szeretni magadot, ameddig a reggel a tükörben nézve nem látod mélyen a szívedben a mosolynak a viszonyzását, az örömet, addig nem tudsz te úgy szeretni, ahogy szeretni kell. Ez az én véleményem. És ez, ez, ez persze, hogy a keleti filozófiának ez a, az iránya, hogy, hogy egy önmegvalósulás, tehát egy, egy olyan állapotot kell megvalósítsál, egy olyan állapotra kell törekedjél, ahol a te belsőt stabil, ahol a te belsődbe béke van, és ebben a béke tengerben tudsz élni, ez pedig mi ugye a szívünkben valósítsuk meg. Na most, hogyha ez van nekem, akkor a környezetem békében fog élni. Mert ez terjed belül, nem? Uh -huh. És ez befogadja a külső negatív hatásokat, a mindenféle dolgot, és sohasem jön egy olyan válasz, amilyen a tükörbe való viselkedésnek a válasz hogy azt adja, amit kapsz. Uh -huh. És hogy nem lesz ez önző? Mert ugye a vád az volt, hogy ez önző dolog, me csak magaddal foglalkozol. Amikor meditálsz, magaddal foglalkozol. Mi meditálunk. Minden nap meditálunk, de minden nap dolgozunk. És mi mindennapi munkánkban, mindennapi emberi kapcsolatainkban azt, amit a meditációnkban megvalósítunk, azt, amit belül érzünk, a belső gazdagságot, a belső tágasságot, az megpróbáljuk továbbadni. Tehát én <kül> úgy találom, hogy egy igazi tanítvány a Sri Chinmoynak, ugye most amiről mi beszélünk, de ez általában a spiritualitás, minden spiritualitásban így kell legyen, hogy a spirituális ember az külsőleg és belsőleg egyszerre csak pozitív energiát ad ki magából. Na most az, hogy én nem papolok, vagy nem jár a szájam, persze én nem... Állítom, hogy a vallás nem tudja ezt megcsinálni. Mentálisan is az ember sok mindent meg tud valósítani. Imádkozással is ugyanazt el lehet érni, mint meditációval. Én ezt sem mondom, hogy ez nem így volna. Én helyesnek és jónak tartom, amit az egyházak csinálnak, amit a vallások tanítanak, de én úgy érzem az én életemet nézve és az én utolsó húsz évemet nézve, hogy az én eredményem ez kimagasló, szép és csodálatos. És én ezzel boldog vagyok. És nem csak én vagyok boldog, hanem minden ember, aki engem ismer. Akivel kapcsolatom van, a pacienseim, a kutyám, a családom, a fiaim, a barátaim, a mindenkin. És ők Érzik és boldogok azzal, az én alkalmazottaim, ők egyenesen repesnek az örömtől, ha velem dolgozhatnak. És itt abszolút soha nincsen szó, sem filozófiáról, sem semmiről. Itt csak szeretetről van szó. És ha az ember megtanulta a szeretetet bent, akkor ez kifelemegy. megy. Én azokat a lányokat, akikkel dolgozom, pont úgy szeretem, mint a saját gyermekémet. És amikor butaságot csinálnak, mert hát csinálnak, mert minden ember csinál, én megtanultam szeretni a butaságot, az emberi butaságot. És ha az megtanulod szeretni, akkor békéd van, békéd, békéd, békéd. Tehát én azt mondom, hogy a visszavonulás az, az egy dolog. De mi abban a visszavonulás, hogy te reggel félreűsz meditálni? Ha reggel félre is meditálni, akkor is, vagy imádkozni visszavonulsz. Az én nagymamám, ő egy nagyon, én azt mondom, egy szent volt az az asszony, órákat imádkozott, órákat felfogadt, kézzel ült és imádkozott. De ő mindenkihez kedves volt, fogy belőle, a szeretet, az öröm, a minden. Én is csak azt csinálom, csak egy más módszerrel. Mm -hmm. Igazából ezt meg kell tanulni, mert hát, azt sem mondhatjuk, hogy imádkozni szoktak az emberek manapság, vagy éppen tudnák, hogy hogy kell. Na hát a pont ez meditáció a az még egy kicsit rejtettebb. Nagyon sokszor összetévezték a relaxációval, vagy másfajta technikákkal. Nem ártana megvilágítani ezt a kérdést? Hát ellentétben a relaxációval, vagy az ilyen dologgal, ahol engedjük, szabadjára szétfogyni magunkat, hogy úgy mondjam, a meditáció egy koncentráció is. Tehát a meditációban, amikor én csendbe ülök, és lejövök innen a fejemből, ide a szívembe, és itt érzem magam, itt egy bizonyos tágasságban, amit elérek idővel a meditációnban. Ha én ebben ülök, és a csendben vagyok, akkor én őrködöm, mint egy őrkutya, és lesem, hogy ezt az állapotot ne veszítsem el. Ezért van, hogy a meditáló embereknél, ezt ö, buddhista szerzetesegen mérték, az elektroencefalográf képet a fejére téve, egyszerre ugyanabban a Pillanatban a legmélyebb alvás görbéje jelen van, tehát amikor az ember a legnagyobb nyugalomban van, és a legmagasabb koncentráció jele egyszerre a görbén van. Tehát a legnagyobb koncentráció, a legmélyebb alvással egy fázisban futnak ketten, és ezt az állapotot csak a meditációhoz. Tehát a meditáció nem csak a relaxáció, és nem a a különböző technikák arra, hogy hogyan lazuljak ki, meg, meg pihenjem ki magam, és így tovább, hanem ez egy munka is. tudné itt arról csak szó, az egésznek mi a lényege? Az egésznek az a lényege, most ugye vegyük mindenki hisz abba, hogy van értelme. Még a legmaterialistább ember is, aki azt mondja, csak azt hisz, amit lát. Ő az értelmét nem látta, de azt, azt nem tagadná meg. Tehát van egy értelmünk. Na most az ember erre épít mindent, és erre épül az egész rendszerünk, erre épül társadalmunk, és minden ma az értelem korszakát éljük. Viszont az embernek az értelmén kívül van még egy ugyanilyen szerve, csak még erősebb, és magasabb, és többre képes. Az pedig a szíve, a spirituális szíve. Azt a mellkasban helyezkedik el, helyileg, ahogy az értelmet a fejünk körül tájoljuk be, ugye, ami nem korlátozott, mind az értelem. Az értelem egy bizonyos mennyiséget bevesz, többit nem bírja bevenni. Mindig azt mondom, aki hagyja az értelmét és túltömi, abból kifolyik, általában a száján folyik, <gül> mint most nekem. Én is most beszélek. Hát, de most kényszerítve vagy. Most kényszerítve vagy. De ez így szokott lenni. Na most, hogyha az ember megtanul a szívében, a szív ellentétben a gondolkodással, érzésekkel működik. Érzéseken működik, és ezek az érzések azok, amelyek megtanítanak minket vezetni. Megtanítanak, hogy nem csak a gondolat, és a kétszer kettő az négy, hanem az néha öt, vagy lehet, hogy csak nulla. Ezt viszont csak az érzés tudja megmondani, nem az értelem. Tehát mi egy folyamatot indítunk el magunkban a meditációval, ami egy nagyon egyszerű folyamat, aminek az eredménye az lesz, hogy az amúgy is néha megjelenő érzéseinket ki tudjuk terjeszteni. Ezt a, ezt a felfogó rendszert, ezt a e, rádió állomást, amit a szívnek nevezek, az érzéseinkre képessé tesszük. Mikor az ember eljut oda, hogy ezek az érzések gyorsabbak lesznek, és a szív gyorsabban dolgozik, mint az értelem, ahogy gondolkodik, akkor kezd az ember a tökéletesség fele, tehát megjelenik valahol, hogy mi az, hogy tökéletes. Te hogy határoznád ezt meg? Le lehet egyáltalán szavakkal írni. Valahogy le kéne írni. A tökéletességet vagy a... a hát vagy legalább a melyik sejtetni, kovasz, sejtetni, hogy mire gondolunk, amikor tökéletességről beszélünk, hisz mondjuk gondolhatja valaki azt, hogy egy tökéletes ember például mondjuk... Soha nem téved, vagy például nem tévezti össze a szavakat, vagy, Igen. vagy Tehát a mindig jó a szeme. Mi tökéletességet mi arra mondjuk, hogy isteni. Igen. És az ember nagyon isteni. Nagyon sokszor ilyen testi képességek alapján próbáljuk megítélni. Igen, hát az tökéletesség. Az ember tökéletességeket ért el Beethoven a zenében, Másik a tudományban, másik a sportban, vagy ebben, vagy abban. Ők egy tökéletes testet hozzáépített, vagy egy olyan képességgel született, ami egy tökéletes. De az érdekeség az, hogy ezek az emberek mind valahol valami transzcendentális valóságot láttak és éreztek meg. Tehát az a transzcendentális valóság és érzés az, ami az embert vezetni tudja ahhoz, hogy soha ne tévengyen. Hogy egy ember soha ne tévedjen, ahhoz az ő lelki lényének kellene a szolgája legyen. Vagyis kivitelezze azt, amit a lélek akar. Ez a spiritualitásba a tökéletlenség. És erre hogy jössz rá? Erre úgy fogsz rájönni, hogy amikor elkezdte meditálni, rájössz, hogy mennyi tökéletlenséged van. Itt kezdődik. Na most az, ahogy rájöttél, hogy mennyi tökéletlenséged van, azt mondod, ó, Uram Isten, én amíg ezzel nem foglalkoztam, olyan boldog voltam, mert az mind normális volt. Most, hogy akarok megváltozni, meg akarom mm, érezni, tehát, hogy a belső vezetéshez jussak, hogy más legyek, hogy megteremtsek egy olyan boldogságot, amit nem lehet külső körülménnyel megszabarni és tőlem elvenni, akkor rájövök, hogy mennyire tökéletlen vagyok. Ez is, az is, és minden bennem föltámad, amit addig nem is vettem észre amikor elindulok az úton, és ez a folyamat megy, akkor ezek a tökéletességek azáltal, hogy én másfele fordítom a figyelmemet, és más irányt és mást hozok magamba, ezek szépen gazdátlanul maradnak, hogy úgy mondjam, elhagynak engem. És ez egy folyamat. Ez egy szép lassú folyamat, amiben az ember rájön egy pár év után, hoppáé, én már nem az az ember vagyok. Nekem voltak olyan fázisok, a, az utolsó húsz évenben, amikor, amikor egyszerűen <kül> rájöttem arra, két-három nap után, hogy meg vagyok változva. Elhagynak bizonyos dolgok, azok többet nem működnek benned, akár mennyire beélt reflexek voltak, akár mennyire problémák. Tehát ezek a problémák lassan kiszűrődnek. És amikor itt tovább mész, akkor meg fogod látni, hogy mi maradt ami még elválaszt téged attól, hogy te a belsőből többet látsál, és így tovább. Végül is az egész arra megy ki, hogy az embernek egyrésztről az ember e, törekvése, ami tevő és ami fontos, hogy minden embernek megvan a joga, hogy az életét és a sorsát rendezze, és alkossa. A másik, ahhoz kell az Isteni kegyelem. Na, de az Isteni kegyelem sem jön le, hogyha nincsen emberi törekvés. Ez teljesen világos dolog. Úgyhogy a kettő összefolyva az ember föl fog ébredni, hopp, nekem még ezt kell, vagy ennyi, vagy itt Önök az Édes Indiát, az indiai kultúra heti magazinját hallják a Civil Rádióban. Folytatjuk beszélgetésünket. Gunagriha Fülöp Sándorral beszélek, de Gunagriha néven fogják őt megismerni. A könyvéneben is szerzőként úgy szerepel, sors Navigator a címe, és ki is abból néhány gondolatot, azt mondhat, hogy majd szeretnéd külön megosztani velünk. De mielőtt még tovább megyünk, én szeretnék egy fontos dologról hát ha hallhatnánk, és ez pedig a való személyes kapcsolat. Mert ugye, amiről te beszéltél, azt nem a saját, hogy mondjam csak tanulmányaidból néhány könyvből vetted, hanem ezt közvetlenül tanultad valakitől. Igen, én ezt a dolgot nem kitaláltam, vagy olvastam, hanem éltem azon keresztül, hogy néztem egy embert, aki nem beszélt hozzám. Ez a legérdekesebb ez benne. Hogy történt? Hát ez úgy történt, hogy Szrícsim, ugye rengeteg könyv van, hát több mint ezer könyv van, ahol le van írva, amiket beszélt kérdésekre, sok tízezer verset, meg mindenfélét írt. Meg Ezt a zenét is kampanált egyébként, amit hallottunk. Igen, igen. mindenféle dolgot, zenét, meg festményeket, meg minden. De ő a tanítványait a csendén keresztül tanította. Uh -huh. Én sokszor órákon keresztül néztem, és néztem a szemét. És ő nézett, és megtanultam tőle, hogy mi a meditáció. És ő ilyenkor meditált, és, és lehet Hát azt látszott figyelmi. rajta, hogy neki a neki az értelmi tevékenysége a nullában. Ki van kapcsolva az értelme. Tehát ő... A szemeiből láttad a, a mélységet, a mindent, de nem volt abban a gondolat. És ez a gondolat nélküliség ösztönzött arra, hogy én megpróbáljak ugyanúgy visszanézni, ami persze nem nagyon sikerült az elején. És én így tanultam meg. Uh -huh. Én tőle tanultam meg a szeretetet. Az isteni szeretet is egy olyan dolog, mint, a, mint a, a, az influenza a ragályos. Ha valakit úgy szeretnek, az megtanul, hogy szeretné. Mm. És e, én tőle tanultam meg magamat szeretni, mert e, amikor láttam azt a feltétel nélküli szeretetet, ahogy engem szeret, azt mondtam, fú, valami csak kell bennem legyen, amit én nem látok. Mm. Mert az ember magát nem tartja soha olyan nagyra, és, és sokszor e, elítéli meg, lenézés. és így tovább. Én tőle tanultam ezt is meg, és végül is a, a törekvés az egész hozzáállás, az akarat, a mindenféle dolog, ami azzal jár, hogy az ember egy fegyelmezett életet éljen. És ebbe a fegyelmezett életben találja meg a boldogságát, én ezt mind személyesen tőle tanultam. Ezt értsem úgy, hogy elmentél hozzá és oda költöztél hozzá? Nem, ez úgy volt, hogy évente sokszor találkoztam vele, hát legalább 6-8 alkalommal, vagy többet is. Voltak időszakok, mikor áprilisban is, meg augusztusban is ott ünnepségek voltak, körülötte olyankor ott voltam két-három hetet egy végbe, aztán télen mindig két-három hetet valahol vele voltam, közben pedig eljártam, voltak olyan évek is, amikor szinte minden hónapban elrepültem New Yorkba, egy Mert pár ő napra, ő ott élt New Yorkban, és ott töltöttem vele az időt. A, de ha neki sok tanítványa volt, akkor hogy volt módod vele személyesen, kontaktusba kerülni? Hát neki sok tanítványa volt, de az olyan érdekes, hogy amit én a szemében láttam, hogy hozzám beszél, amikor körülöttem még száz ember ült, mindenki úgy érezte, hogy neki mond valamit. <gül> ez, volt, ez volt benne a csodálatos, és az érdekes, mint, mint spirituális mesterbe, de valahogy úgy volt az elejétől kezdve, hogy ő engem nagyon elkényeztetett mondjam úgy. <gül> Mindig előkerültem, és kiemelt, és szóval nagyon-nagyon kedves volt velem, meg, meg házanál voltam szinte minden éjjel, amikor New Yorkba voltam, még pluszban, miután voltak az együttlévő találkozók, meg mindenféle. E aztán a végén fogorvoskodtam is neki, úgyhogy van is nekem egy gyerekém tőle, mert kihúztam fogait, és azok nekem megvannak. <g lawsuit> <World> <f�> úgyhogy Szégyzsimmójal <script> <s Turin> én nagyon közeli kapcsolatban voltam. És Egyébként mondta, hogy New Yorki házában ő hogy élt? Milyen körülmények között? Nagyon szerényen Egy ilyen New Yorki, Queens külvárosi házacskája volt. Hát az én házam az körülbelül tízszeres sem minőségben annak, amiben ő élt, amilyenben ő Nem, Ő neki nem számított sokat, hogy ő. Tehát ő nem az a mester volt, aki a rossz szokott vásárolja, vagy valami különöset. Ö, neki az élet abból át, hogy adjon csak. Ö, ő amikor kért valakit, ő valamit, ő azért kérte, hogy a másikon azzal valamit segítsen, uh -huh. hogy azon keresztül is adjon, de ezt nem mindig vették észre az emberek. Uh -huh. Nehéz egy spirituális mestert, nem is lehet megérteni. Uh -huh. ö, ö, mikor kezdte el azt, hogy a mozgást, a sportot is a meditáció részévé tegye. Ő azt fiatal korától, Teenager korától kezdve. Tehát ő ezzel a programmal érkezett már tulajdonképpen Igen. Indiából. Ezzel a programmal érkezett, ő uh -huh. így, így élt. Így úgyhogy ő tizen pár évesen, mikor elérte azt a bizonyos állapotot, amit Nirvi Kálpa neveznek, tehát azt a nevezzük Isten megvalósítás, vagy ön megvalósítás, vagy ahogy akarjuk, ő abban az időben élsportoló volt ott az asránban, ahol élt. Uh -huh. Ez azt jelenti, hogy te is Igen. Igen. És futsz. Én futok is, sportolok is. A, egyébként a legtöbb tanítvány, Sicsi majd tanítvány, az futni szokott, de van, aki másfajta sportot? Leszre. Igen? Lesz. A lényeg a fizikai fitness. Hogy mondják? A, a fizikai jólét? Igen, tehát de a fizikailag erő lét. Miért? Hát egyszer az egészsége. Igen. Ez az egyik dolog. De a fő dolog az, hogy az egész emberi test tulajdonképpen a mozgásra van kiirányítva. A mi testünk ő, ugye a sok ezer év alatt nem változott. Ugyanaz az anyagcseréje van, ugyanaz a rendszer áll mögötte, ma az értelmi, modern értelmi korszakban is, mint ezelőtt az őskorban, amikor az ember kellett fusson a bunkos bottal, hogy leüsse az állatot, hogy egyen vagy akármi. Tehát nem változott meg. Na most az emberi test, hogyha megnézzük, arra van irányítva, hogy az izomtevékenységet szolgálja. Arra van az emésztőrendszer is minden. De az izomtevékenység ugyanúgy hat vissza az emberre. Uh -huh. Na a mai tudomány és a, az egész kutatás máma már tudja, hogy az izom tevékenységen keresztül boldog lehetsz, egészséges lehetsz, onnan jönnek az endorfinok, a természetes boldogsághormonoktól kezdve a mindenféle. Uh -huh. Tehát egyszer, alapjába véve, ahhoz hogy, ahhoz, hogy boldog tudj lenni, nem kéne fájjon semmit itt az első lépés. Most, hogyha neked testi fájdalmad van, vagy problémáid vannak, vagy szíved van, nem kapsz levegőt meg minden, akkor már a meditáció sem megy. Nem tudsz annyira törekedni, nem tudsz mm. a belső értékek után menni, hogyha a test neked egy börtöné vált. Mm. Ez, ez lehetséges, hogy egy régebbi korban, tehát néhány száz, vagy ezer évvel ezelőtt nem volt ö, ilyen ö, kimondott probléma? Tehát, tehát ma ezt külön beszélni kell róla, mert a, a, a régi indiai hagyományban sport, mint olyan nem szerepelt, de az is igaz, hogy az indiaiak lótnak, futnak egész nap. Hát igen, de az indiaiak egy megették a marék rést, és kész volt. Itt kezdődik. Tehát a civilizációs betegségeink, Tehát, civilizációs betegségeink onnan erednek, uh -huh. hogy nincsenek meg az egyensők. Mondja, éjjel-nappal, kacagás-sírás, meg mindenféle kettős van ebben a világban. Uh -huh. De a mai ember elfelejtette, hogy az egészséghez nem csak az evés, hanem az éjség is hozzátartozik. Uh -huh. Tehát éhes kellene lenni egy pár órát egy nap, ahhoz, hogy egészséges tud lenni, mert ha nem, a test nem tisztul meg. Na most, ha ez nem teszed, és nem is sportoz, akkor teljesen normális, hogy magadot testileg tönkretetted. Mi a különbség ebben a Sportba vagy mozgásba, amit, amit ti csináltok, és mondjuk egy, egy wellness nem tudom én futásba vagy. vagy a különbség vagy az, hogy most, ha a mozgást tovább nézzük spirituális szempontból, mit nyújt a mozgás, spirituális szempontból a mozgás azt adja, hogy az ember átéli fizikailag és megéli az öntúlszárnyalást. Most az egész dolog, hogyha a tökéletesség fele haladsz, akkor mindig ott túl kell szárnyad. Tehát meg tovább kell mennél, mind aki voltál. A belső értékekben, a belső tulajdonságokban, mindenfélebe. Ha ezt fizikailag teszed, tehát ha most mindegy, milyen stádiumban vagy te, ha most te tudsz futni 20 métert, kocogni, és elkezded kocogni 20 métert minden nap, akkor eltelik egy hónap, és rájössz, hogy te 100 métert is tudsz kocogni. És ezzel túlszárnyadtad magad, mm. és kapsz is egy örömet. Ugyanakkor az értelmedet meggyőzöd arról, hogy te többre vagy képes, mint amennyi bótál vagy vagy. Mm -hmm. Tehát minden állapot egy kezdő állapot, amiből többet lehet csinálni. Ez a fejlődés. Ehhez pedig a sport itt talán az olyan, mint a meditáció, ami adja a belső futást, tehát, hogy túlszárnyaljuk magunkat, lemaradjanak a tökéletlenségeink, a külső futás pedig megadja az élményt hozza kívülről mérhető módon. Tehát itt mi mindig magunkkal versengünk, senki mással. Sőt, magunkkal sem versengszünk, hanem mi mindig többet akarunk. Egy picivel mindamennyi volt. Ez a lényege a a mi sportunknak az öntúlszárnyalás. Ez azt is jelenti, hogy ahogy a meditáció eléggé egyéni cselekmény, úgy a, ez a fajta sport is egyéni, tehát tehát nem sportról van szó. Igen. Tehát Igen. mondjuk, mondjuk is szoktatok, vagy valami ilyesmi, az nem ez a kategória nem ez a kategória, de vannak társaim, akik olyan sportot is játszanak. Uh -huh. a a egyébként csak úgy végig gondolva, hogy ez a, ez a fajta lelki gyakorlat, ez, ez mennyire időgényes? Hát ez attól függ, mennyit akarsz érteni. adni? <sítható> <sítható> ez mindig úgy van, hogy Hogyha neki fogsz, ugye ez olyan, minthogy ha te kimész kocogni, akkor neked a 20 méter elég lesz. Na most, hogyha neki fogsz meditálni egy ember, aki még sohasem foglalkozott ilyennel, azt mondja neki, az 5 perc elég, vagy a 7 uh -huh. perc. És az úgy nagyon jó. De az nem olyan, hogy na no, de hát ez mire elég? Nem, ez nem olyan. Az arra elég, amiben ő jelenleg él. Tehát egyszer el kell azt az állapotot fogadjuk, amiben vagyunk, akik vagyunk, amilyenek vagyunk. Azzal boldogok kell legyünk, és azt el kell fogadjuk. És azt sajátunknak kell valljuk, és azt nem kell kritizáljuk. Tehát magunkat, ahogy elfogadtuk, az a boldognak kell lenni, azt meg kell tanulni, szeretni, meg kell tanulni, magunknak megbocsátani, és így tovább, mindenféle, most belsőkről is beszél. Tehát azt az állapotot, ha én elfogadtam, akkor abból az állapotból elkezdek kinőni. Tehát elég az a hét perc. Bőven elég. Hidd el nekem, hogy nem is olyan egyszerű. Tedd ide a kezed a szívedre, és a kezed a szívedre teszed, és úgy érzed, hogy te most a kezed alatt vagy, és azt az állapotot megpróbálod öt percig tartani, az egy intenzív meditáció, és az nem is olyan rövid. Van ennek egy ilyen megkívánt mértéke? Tehát ha azt mondod, hogy hát, ö, legyőzöm magamban egy kívánatos aránya, vagy mértéke ennek? Tehát mondjuk, mondjuk elkezdi valaki a meditációt, és azt mondja, hogy hát most elkezdtem 5-6-7 perccel, de hát az ideális az lenne, ha ez mondjuk napi mondjuk két óra lenne, vagy tíz óra, vagy mondtam egy számot, mindegy. És hogyha mozgok, akkor annak az ideális mértéke naponta mondjuk három óra mozgás legyen. Nem. Az ideális mindig az, amikor érzed, hogy ez neked jó és elég. Ez az ideális. A spiritualitásban az első perctől kezdve mi azt tanuljuk meg, hogy a belsünk vezessen. Az érzésünk vezessen. Az érzésünk meg kell mondja nekünk, hogy most ülj tovább meditálni, és jól érzed magad, és máma meditáltál fél órát. Ez jó, mert jól érzem vele magam. De az, hogy most 15 perc után azt érzem, fó ebből torkig vagyok én máma, és erőltetem, annak nincs semmi értelme, nem vagy boldog. Itt mert az egészet azért csináljuk, boldogok legyünk. Na de ez mindenkinél egyéni. Teljesen egyéni. Tehát, ha te odaülsz a 7 percet el, és a 7 perc után azt érzed, hogy még maradjak ebbe, mert ez az állapot nekem olyan jó, és örülök, és élvezem, akkor benne maradsz, hanem nem maradsz benne. Én meditálok reggel 5-től 7-ig például az két óra, na de én 22 évet csinálom. De ez nem jelenti azt, hogy most mindenki, aki húsz éve meditál, két órát üljön meditálni. Ezek, ezek előírások lennének, ezek merev szabályok lennének. Ebből az egészből lehetne így fölépíteni értelmileg egy jó rendszert és dogmát és mindenféle, De nem ez a cél. A cél az, hogy te magad boldog légy. És azt neked a belső diktálja, hogy mivel vagy boldog. Én ezzel elégedetlennék, lennék, de valami azt sugalja, hogy sok ember azt hogy hogy ennek ennyire tágak a keretei, akkor ezt, hát túl el lazulni ezt a dolgot. Tehát, tehát lehet, lehet azt mondani, hogy jó, én kérem én meditálok, de nekem az, az öt perc elég, az annyi, mint másnak két óra. Ha neki az jó, akkor legyen az de öt hát, perc. E de, de. de az idő jön, de. és a belsője azt fogja mondani, hogy meditálj többet. És ő fogja érezni. Én emlékszem jó. De nem mikor... okoz feszültséget az, hogyha valaki ezt például mondja, de nem így van. Tehát magyarul egyfajta okay. becsapás vagy önbecsapást végez. Jó, kezdjük ott. Itt az mert egész az emberek jen... szeretnek megfelelni egy társaságban. Jó, hát Szeretnének közel kerülni, végz... szeretnék a gyümölcsöket laratni, és ezért alkalmazkodnának. És azt mondják, hogy jó, hát én ennyit meditálok, de azt úgy ne nézzetek oda. Hát én csak mondom. Na jó, de <gül> akkor az egésznek úgy sincs értelme. Tudnélik, mindennek az alapja az őszintesség. Uh -huh. A spiritualitásban őszintesség nélkül nincs semmi. De most az őszintességet is ugye meg kell tanulni, és sok mindent meg kell tanulni. Ahogy ebbe a könyvbe le van írva, meg a hozzátartozó programba a függelékkel, a hét hetes meg kell tanulni mindenféle lépést, meg kell tanulni azt, hogy ne adjak ki magamban negatív energiát, ne engedjek be magamban negatív energiát másoktól, meg kell tanulni, hogy őszinte legyek saját magammal szemben és így tovább. De ha nem őszinte, a spiritualitásban minden úgy van, ha nem csinálod teljes szívvel és lelkesedéssel, ha nem csinálod őszintén, akkor nincs értelme, hogy az idődöt vesztegesd vele, akkor maradj tovább a tévé mellett és nézed a világot, és éled és amit elvár tőled a világ. És légy olyan, amilyen eddig voltál. De ha meg akarsz változni, <gül> őszinte kell ez nem kéri senki Arról nem beszélni, hogy mi van, ha valaki nem akar megváltozni, és a tévé előtt hajtsa le a fejét örök álomra. Hát Hova szóval vezet? Szóval. Én azokat az emberekhez szólok, akik... Meg akarnak változni. Én azokhoz az emberekhez beszélek, akik őszinték akarnak lenni, és abba örömet találnak. Én azokhoz az emberekhez beszélek, akik, akik keresik a tisztaságot, keresik az őszintességet, és azt nem tudják megtalálni, mert úgy érzik, hogy a világ nem olyan. Uh -huh. Na most én pedig azt mondom, hogy ezt meg lehet találni meg lehet találni az őszintességet, meg lehet találni a boldogságot, meg lehet találni mindenféle pozitív érzést, és azt lehet élni nap, mint, mint nap, függetlenül attól, hogy milyen a világ, és hogy viselkedik más, vagy mit, vis mit mond, vagy mit tesz más. Én azt mondom, és én azokhoz az emberekhez beszélek, akik ezt meg akarják csinálni. Ah, ahhoz, hogy megtisztuljál, Ugye hát aki a jogával foglalkozott, vagy, vagy akár csak valása előírásokat megismert, az tudja, hogy nagyon sokféle, e jó tanástól az előírásig van mindenféle, hogy hogyan éljen valaki tisztán. Legyen az a, lehet az csak a testi igény, az étkezés, a, a munka kiválasztása, a lakhely, stb. stb. Mennyire... Követtek ilyen szabályokat, vagy ajánlotok ilyen ö, követendő ö, irányokat? Hogyha valaki elkezd meditálni, és akar változni, akkor... Én nem ajánlok semmi nagy dolgot, én csak azt mondtam, hogy hallgasson a belső lényére. Tanulja meg a szívét megnyitani, és hagyja, hogy a lelkiismerete, meg a belsője mondja neki, hogy mit tegyen. És az ellen ne kapálózzon, mert a probléma legtöbbször az, hogy belülről jön, hogy te ezt tegyed, de te nem akarod tenni. Én például nem akartam abba adni a húsövést. És az nem létezett, hogy rávegyenek, azt mondtam, ez a Mesterő indiai, egy a füvet, én pedig székely vagyok, nekem mm -hmm. húst kell. Na most, ha megérzed, hogy <coughs> belsőt hogy vezet, akkor élj azt szerint. Persze van egy másik dolog, van egy olyan, <coughs> hogy mi, vagy tanítványok, már eleve bizonyos dolgokat betartunk. Tehát aki, aki tanítvány és az életét azt mondja, hogy ő ennek a filozófiának szenteli, tehát nem, nem hogy csak élni akar, és boldog akar lenni, és az megvalósítani, hanem az egész életét annak adja, azokra persze, hogy vannak előírások, minden mesternek vannak mm. előírásai, és szabályai, ugye mi nem dohányzunk, nem iszunk alkoholt, mm. nem iszünk húst, és így tovább, és De itt a, a szakásos joga alapszakályok. Abszolút, igen. abszolút. Amit, ami nagyon érdekes egyébként, amit az indiaiak hagyományosan egész életükbe betartottak, mert nem volt divat ezeknek az üzése. Tehát ez egyszerűen egy, ez egy kulturális minimumként tekintettek erre. Itt valószínűleg az a probléma, hogy a, a nyugati világ, vagy, a, vagy ez a inkább ilyen materista világ, ez, ez nem ismeri a mércéket. Nem? Hát nem. Nincs elgondolása arra, hogy a cselekedeteinek hát mi, mi a következménye. Mi a következménye, az így van. Az ember, a materialista ember előtérbe helyezi az anyagot, és nem törődik az energiával. Pedig az energia hozza létre az anyagot. Ugye Planck, a nagy fizikus megmondta, az egész életem az atomkutatásra ment, és annak eredményeként elmondhatom, hogy olyan, mint anyag nincs, és valami energia reszkésbe hozza az anyag részecskét, ezáltal megszületik az anyag, és ezáltal létezik az anyag. Na most azzal az energiával az ember nem törődik, hogy mi az az energia, és ő nem azzal törődik, hogy belőlem milyen energia megy ki, mert az fog belém visszajönni. Mert ez egy fizikai törvény, és ez a fizikai törvény egész a pszichikai síkon is és mindenhol folyik, meg mindenhol történik. Tehát, hogyha ezt a, ezt a törvényt akarom én nézni, akkor az energiával kellene foglalkoznom. És a materialista ember pedig nem az energiát, hanem csak a, a rossz energiát is bocsát ki magából, lényeg, hogy ő megkaparincsa az anyagot. Mm -hmm. Említetted nekem a zen alatt, hogy valamit nem. Nem olyan fontos, hogy az nem sér bele. Nem nagyon, nem. de ha olyan nem. gondolat van benne, akkor örülök, hogyha azt megismétlen. Te milyen sűrű játsz Magyarországra? Én hetente járok már Hetente? Osz. Igen. Itt van egy, egy ilyen aktív közösségi élet, amit a Sicsi majd a Van, van nekünk központunk, ahol meditáció folyik, heti kétszer, és én most november 15-én tartottam egy előadást, ahonnan van vagy 150 ember, aki jár tanfolyamokra, hét héten keresztül, ahol Tanítjuk és együtt a, megbeszéljük a meditációs dolgokat, a problémákat, meg az egész ezt a témát. Uh -huh. Ezek azok az emberek, akik, akiket tovább érdekel, hogy ő akar egy-két lépést tenni, hogy megnézze, hogy, hogy mit tud neki nyújtani ez az út, és így tovább. Úgyhogy én járok rendszeresen előadásokat tartani, meg tanfolyamokat. Ja, az, hogy valaki tanítványa válik, az ezek <gül> után következik, vagy ezt, ezt megelőzen köleldöntse? Nem. Én azt mondom, hogy tanítványa az váljon, aki megismerte az egészet, meg tudja látni, hogy mit ad neki egy ilyen életforma, és azt mondja, fú, ez igen, ezt szeretem. És olyan váljon tanítványa. Tehát nézze meg, hogy mit tud neki a mesternek a filozófiája adni, ha éli azt, utána legyen tanítvány. Ez eddig fordítva volt. Ez eddig úgy volt, amíg a mesterét hogyha tanítvány akart lenni, akkor volt két-három alkalommal, és el kellett döntse, akarom ezt a mestert, nem, nem. Ha akarja, utána járt és meditált, és minden. Máma én azt mondom, hogy csináljuk fordítva. Nézze meg az ember, hogy tényleg neki ez mit ad, és tanuljon, és ez olyan, mint egy belső iskola, én annak is nevezem. Ez egy belső iskola, ez a Ricsimony belső iskolája, és ez a belső iskolába járjál egy kicsit. Én írtam mm. egy ilyen programot, 7-hetest, aztán van második 7-hetes, aztán tovább 7-szer 7-hetes hét program van, ha szinte egy év. Ha valaki már 7 hetet elvégzett, ha valaki őszintén odáig és csinálja ezt, én garantálom, hogy 7 hét, hét után azt mondja, neked igazad van. Az életemet én változtatom, és alakítom, ahogy akarom. Mert ugye te vagy a varázsló, az a mottom. Gunagriát hallották, Sicsimó tanítványát. Az Sors... még. Mikor lenne? Január 9-én szombaton ismét van egy előadás. A TIC stúdióban a 11. kerület, a Zsomboyé utca 6 szám alatt. Köszönjük a beszélgetést. Köszönöm.